Të gjitha lavditë dhe falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahue ve teala. Zotin tonë falënderojmë për çti falë dhe udhzim e kërkojm sallavatet selamët, përshëndetjet më të mira bi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shoqë vetë të ti besnik, familjes së tij të, ti të pastër, çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar ve zon, kjo është dita e fundit e Ramazanit, edhe dita e fundit e këtij vargu të ligjëratave ku na kangëllë dhe një pjesë e shoqërisë që të përmendim si sille e Muhamedit alayhi salatu wassalam meta. Pejgamberi <tëngambele> alayhi salatu wassalam përmendom se njerëzit i bëri musliman me Kur'an, me argumente dhe fakte, të cilat i e, dëshmonte në praktik se Allahu xhëlaluha ka krijuar këtë gjëra dhe ai më ka zbritur Kur'anin, mirëpo kurora e këtij kësaj Apo mbajtë si i këtë kësaj Ishte si e li e ti Pra njërzit vëzër jo shumica e kuptojnë Koranin Jo shumica i kuptojnë argumentet Se jo njërzit janë të barabartë të gjithë në nivelin e inteligentës edhe menquris Por se shka njëri mbot që nuk e kupton si e li në mirë Shka njëri mbot që nuk e kupton ndihmën Shka njëri mbot që nuk e kupton dhe nuk e ndjenë për zemre Kërti as gjatë dorën Andoj Muhamedi a.s. Selam Ulavruan Kur'an se ti e arrit të çollimin dhe e quven vend amanetin me çka e bëri. Tha Allahu jilwala wa innaka la'ala khuluqin azim, ti o Muhammed, me sjelljet e tua të mira mrinën në nivel të lartë, mrinën në nivel të lartë. Prandaj nga këtë çka e folën vezat që do ta flasim tani, pejgamberi alayhis sallam na tregoi neve se thirrja në Islam, thirrja në iman, thirrja për nlefën e Zotit xhel xhelalu thirrja për të bërë musliman. Po, bëhet me Kur'an, bëhet edhe me fakte, bëhet edhe me ligjërata. Por këtë kjo s'ka me ana, nëse thirrsi i kësaj thirrjeje nuk është i stolës, nuk është i zbukuruar me akhlaq, nuk ka tërbije, nuk ka moral. Anda njerëzit sa domo kanë imëç. Nëse ski moral, s'jan të interesuar për tyje. Sa domo kanë shkollum. Nëse ski moral, s'jan të interesuar për tyje. E nga anë atjetër Sa doj pashkullu më kërë Sa doj jo i nivellit më nëquris me qenë Mirë për nëse ki tërbije Nëse ki moral Nëse ki sjele Njerëzit të zjatë i ndore Njerëzit kanë dëshirë me nejtë me tije A doj kjo ishte sjele e Muhamedi Sazelle Me të cilën i bëri për veti Arabët të cilët thamë se kanë qenë Njerëz arrogant Njerëz i në qi Njerëz të cilët janë rritë në për shkretina Janë rritë jan rit në përtavatë të vështira sigurisht që e pante te nomadët. Pjesa e cilën na ka mbej Vezir e përmendoi leksionat e kaluar pjesën e grave ë të cilat peigan sa më tha ato janë të dopta dhe ngjassoj me jetimin. Janë dhe dy kategori të dopta di pal grupësh njerëz të cilët janë të dopot e pejgamberi alayhis sallam sillesh me shumë kujdes ndaj tyre. Nëse në na emocion Allahu i gjatë të përmendë kategorinë e dytë nëse jo mjaftomi me me kët është kategoria e njerëzve të shtyrë në moshë Si sile i Muhamedi S.A.S. me pleçt Si sile i më njerëzve të shtyrët kanë mëri në moshë Do më thanë të, të shtyrë edhe janë të dobet Muhamedi S.A.S. kishtë një sqillët të veçant Dhe na porosit i për sqillët veçant Me njerëzit e shtyrë, e shtyrë në moshë Tho Të dhe lau të bare kjeve tjera Duk e të reguar në tërshmorin e procesit njerëzor Në surë rruma i ti 54 Njerëzit e k Allahul lëzhi khalqakum min dha'f <coughs> Tëtë Allahu jil e jalalu Allahu kër yukrijoj ju Përn filim Yukrijoj zaif të foshnje Bebe e vogl ja I doq eh? Tëtë Allahu jil e jalalu Thumme ge'ala ja min ba'di dha'fën kuwa Pas dëpsijës Jubani të fort Filon njeri ju e dhe E marvetën edhe ka takat Apo Tëtë Allahu jil e jalalu Thumme ge'ala min ba'di kuwa të dha'fën vë shaybën Tadallahu ilwala, e pas këtij takati, prap sillet nga ana tjetër. Mirpo tani nuk shkon më pa foshnje, por pa plak. Thallahu ilwala, pas pikuveti ja kthejnë adopsinë, edhe tha shejbe, edhe thinhët, zbardhët. Thallahu ilwala, i xhlequ ma yasha. Allahu e het krijimin si doje. Allahu krijon çka doje. Thot Allahu ilwala wa huwa al alimun qadir. Allahu është i ditshëm dhe është qadir ku kapacit lazer është i fortë, po e ka për qëllim edhe takdirin, i cili është prej kësaj masë në këtë masë, prej kësaj masë në këtë masë, prej vogël, adoleshent e pastaj himbylyk e pastaj iri e pastaj 30-40, pastaj shkon në sillën nga ana, nga ana tjetër. E mirë, ku sillen nga ana tjetër? Çka ndodh zot? Kur njeriu plaket, plakot fiziku, po ndodh edhe miu plak mendja. Andaj për nga mbedi se a selin e mbezër Andaj se a njeri më Bukhari ju Dhe imë më muslimi Për nga mbedi a selam E ka lutë Allahum Që zoti mësë tja mundcoj e plesnin e shtyj me shumë Sepse plesiria e shtyj e er rë shumë Do më nëse njëri ju i banë në bini qinë vjet Apo e kështu me ratë Varsit prej nëse njëzit dalojnë dikush, dikush do më në I humbët mendja Në shtalet dalojnë Dikush një qenë Varsit prej z Dhe ka thonë kështu Allahumme Inni e u dhubi kemin el aczi Val keseli Val gjubni Val haram Ka thonë pengamberi a.s. O Allah Kërkoj mbrojtjën tante Nga Pa aftësia Mësme pas takat Edhe mu kanë dëmbel Pase ka thonë Dhe nga dëmbelia Mësme më banë o zotë dëmbel Ska njeri më të bom azab Këtë dunjase dëmbeli Ma në menë këta Ska njeri të bom azab Ma i ndeshkuamse Dembeli. Andaj një ditë Pedit Abdullah ibn Mesudi e pa njëri në njërin xhami, as nuk u falge, as nuk kishte dalë në punë dikun. Atë i tha Abdullah ibn Mesudi, çka i tha Radi Allahu an. La fil dunya wala fil akhirah. Qas kana i li thas me dunjën ma ahiretën. Çka puna jote? Qli po njez vëzër, as nuk oshti xhamis, as do goj punës. Vinë, se zira, allohan, çka vjen Allah. Çe të ka ndjera Allahu në këtë dunjë? Mu zhvillua, me bë dot diçka. Diçka ban. Ondaj thabem sa mo Allah ruaj u pitem Belies, mos jam Dembel, mos jam Xhumapsh, mos jam veç, veç më prit Hazor. Jo. Pastaj tha, o oh Allah, ruajon prej frikës. Mos u mba frika cak, sepse frika vëzët, frika cak i çka mund si ma arrit kur djon këthejt. Çdo çdo zdë gjë që këthejt, llogaritë arritje duhet pak me guxim me vota. Edhe tregtari vëzërca vëzër, tregtar, çmbo vë, vë tregtar paskum king. Po çm paranë më dhan tregtarit? A e di se këmë ledzu sa përqin Po, po rëzojshim aeroplanat O thëtë Allah du të me rëziku pak Dëshë rëziku A i së nëhip në anije Anija mund të më rëzua E kështu me ra A dhe i tha përmëzam O zotë rrujëm prej tutës Prej frigës Pasa i që tha Tha Allah rrujëm prej Pleqërisë së shtyjer Më sëmban shumë plak Merë ma shpirtin më herët Pse? Sepse ka ndon djetar Do pësot takati Po do pësot edhe Edhe mendja, e kur dopsot edhe mendja dhe zërë Edhe takati, a ka ma keç Shka ma keç e ka Po shemur, ku dalon plak i dhe zërë me fminjën Pseve nësë amskallon o Allah Rrujnë pi fmininjës, po pi plesninjës Sepse fminja dhe zërë I vogli Shka men, a dojnë nuk o problem Mukan i, i, i vogli Edhe i dop, se e majnë tjertë A më parameno kur ti e ki Dopsin e fminjës Ama e kje vitët e shtijëno, sënë përkun kërkush. Apo, anëve sa më tha, o, Zotë, më së mbanë plak, deri sa zdimo. Dhe ka orë hadith tjetër, ku ka thonë për nga Mberi, a.s. O, Allah, Allahumme inni e udu bike min, bike en urat dhe ila erdhe l'umur. Ka thonë, o, Zotë, rujëm, që më së shkoj i mërsh largë. Sepse, do mënë bon do pësohëm, edhe më hupë, thot kuvet. Thot imam, imam në Ujë në shpjegimin e kësajna, thot pejgamberi s.a.s.l. nuk e ka pas për qëllim o Zot mos u mëm plak, sa u bë plak. I ka bëhu 63 vjet pejgamberi sallallahu alejhi وسلم. Ka thon mir po, kjo dua e ti, o Zot ruaj më nga pleçnia, pleçnia e shtime e ka për qëllim atë pleçëri e cila asje i zot as i vetvetes. Asu që i bën xhair shoshëris edhe prishet trupi Prisën shqisat Snim mirë Nuk shem mirë Nuk logikon mirë A të ere Vecëmi dhanë ozët Merëm A dhe mësën dhe zër Ka dhanë o Allah Musumban prej Pleqëri së shtir Rëndaj pengamberis E se në dhe zër Ka vdek Edhe plak Por ka qenë në majën e E menqurijës Alehi salatu sëlam Në se ka dhe këtë në vitët Gjeshët e tre Të moshës të tina e, Sallallahu alehi Vesellem Kjo ka qenë dhe z Për kjo është liqë i zotit Kjo është liqë i zotit të bare kjo vëtjare Si si dhe i muamën sa me pleçt Filëm i zëzër Pleçëria Apo mosha E shtyër Nuk është asë lafdruar Asë në nxmuar Në vedveti Por duhet një ashtu një sen tjetër Andoj të regon e bubekrate Se një njeri Karte ka për nga mberi Se se më dhe i ka dhe nja rësullallah Cili pi njerëz më ma i miri Ka dosh me, me vet për mosha I ka thonë pengamberi a lejtë salat dhe selam A i cili Izgjatët imri shiko, Izgjatët imri Edhe pun të mira ishton Shka ma i mirë se që kërë Do më thonë Qikur që ka ardë Dyshok pengamberi së selam Vlaza Njani ka dek Në luft Tjetëri ka jetu edhe një vjet Ma andej Edhe mas një vjetve Ka ndrujet edhe kjë tjetëri Një shok tjetëri ka pa në andër E ka pa këtë dytin manalt në akhirat Edhe këarja ka ka dhu për nga mërësem Ka thonë një rësu Allah I ku në pa këtë dhivaznit andër Ka thonë si ka mundë si këtë dyti Mukon manalt Ma shpjega Se këtë ka pëdek luft I ka thonë për nga mësam Këtë dyti asë ka jetu edhe një vjetë ma gatë Ka thonë po Ka thonë a, a ka falë edhe një vjetë namazë ma shumë Po A e ka gjëru edhe një ramazan Po O që e manalt për e Andaj ka dalën sa, po njëri më mirë silljo, i zgjatët imri, apo jove çtu, edhe i shtoën punë të mira. E pastaj i tha: "Ja Resulullah, e cili onjeri jo më i keq? Shigo. Deri te njeri më i keq, edhe më i mirë, Jim sa xhevapi tani soi. Njeri më i mirë silljo, i zgjatët imri, i bën punë të mira." Tha: "E cili onjeri jo më i keq pe njerëz?" Tha: "I cili i zgjatët imri." Shigo ni. A më Ishtë tonë punë të këqia Për në vezër Njëri delë para zotë i gjellë i gjellë, gjellë 7, 10, 10, 10, 10, 100 vjet Për 100 vjet Dutë me dhanë logari Punë të këqia që kanë pojë Zotin Arru Si kur të kishë pashë 16, ishtë kanë më pak Për nga ona tjetër, 100 vjetë punë të mira Normandë që oma i mirë për njerëzve A ndëve nëzame nuk e boni Shtirin mosh Asë mirësi e asë të keqe Posë me shartë Po, tha nëse banë pun Ama boni punkti kia, s'ka më kët seket. Sigon 19 akte kanë realizu në kuptimin e moshës, por nuk janë nuk janë të barabartë Allahu te bareke. Veçalla, këtu ka disa ayete se ne kamrënd jetarët në kët në kët kontekst. Gjithashtu, nga pejgamberi aleyhissalatu sallam, ka hadithin se nga Ziri Imam Ahmedi kathan aleyhissalatu sallam, "Leisa ahadun afdalu indallahi min mu'minin mu'minin yu'ammaru fil islam." Li të sbihihi vë të kbilihi vë të hlilihi Këto më bëngan bërë a.s. Ska dë një musliman Maj mirë të zotin Sësa njani cili I jepë Allahi shumë imër I jepë Allahi shumë imër Për sferasie Tha se ban të sbih Thot subhan Allah shumë Edhe ban të kbili Allahu ekber ban shumë Edhe ban të hlili La ilaha illallah shumë Njani thot Elhamdulillah Zotin më mërini mam, me e po penzijen O oh, vloj dashor Duhet me vot të svi Ani penzija nuk ka, ka mësë me mor Po merë penzijen po Ti i e plak dush me farëndëru allonë që të ka mundësu me vot të svi E jo me dhanë Elhamdulillah une e mrina edhe ketë zaman me e po E atë zaman me e po Jo, zaman jo, qaj zaman Na e bojna zamanin Na, kjo ora, na e bojna Por ne i besota Ramazan Por ata, sa konë, për dika në konë mu i prill, vetën. Por neve ka Ramazana, po, e ku shepan zamonin? Ti edhe une, ti edhe une. Andaj për në zamë, kur ka parelemru e për tkeqen e zamanit, gjdo hadith, që parelemru e për tkeqen e zamanit, gjdo hadith e ki, vepër në keqet njerëzve. Se zamoni o i mirë, Allah e ka kryu zamanin. Allahu gjelëva thotë hadith Ka thonë bëjnë nga më berës e sellem Zotë i thotë njeri e shonë kohën Po unë e kam kryu kohën Ti shaj e vetë Banë veprat kliga Andaj qikove më samë thotë Ska ma i mirë se një musliman I epë Allah i shumë imër E, e i banë të spi E i thirë rinion me ba veprat mira Apo e nuk i thirë mu ba komunista Punonit jem të mirë Punonit se papun s'ka kur gjo Ama këtu punoni se ka për qëllim akireti E ko përshim dhe njojën, ani puno, po thuj puno pëj alalit birjemu. Shiru ju pëj haramit se haramit ngulfat, haramit a zefrimën, haramit shtim në labirint e që kursun del, so pëj njerit, andaj thare i sëradu e sëram, s'ka ma i mirë se ai cili, i i imër, a i cili, i e pa loj i mërë, a i mbu shplejtët e veta me subhanë Allah. Eme Allahu Akbar, me la Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Elusme Allah inshallah ti na mundson me bëvë veprat mira deri në fund e jale balalemin. Gjithashtu ka dhon pejgamberi aleyhissalatu wassalam, a dinse ka thënë Imam Hakimi në Mustadrekin Etina, ka dhon pejgamberi aleyhissalatu wassalam, më të mirë pe juve janë më të zgjatë, më të gjatët për juve në imr. Më të mirë pe juve janë ata që ju zgjatët imrin. Edhe bëni vepra të mira. O kush janë më të mirë zot? Ata zot kanë imrë gjata e bojn veprat shumëta. Shikoj dot Kurallahu u gjen ai njeriu edhe ai di çai bën veprat mira. I ja zgjat imrin që çai shohë njerëzit e këirën. Ja zgjat imrin që çai shohë njerëzit e këirën. Ata shiko pe ngjësamta, më të mirët për, për ju. Kjo nuk është për ai është lehtë më zon. Ja më të mirë për ju, pra ai ka, ai ka përgazuar atë njeriu i si cili ka imrë dhe ka veprat të mira. Gjithashtu Allahu Zot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thirrje që umeti vet njerëzit muslimanët besimtarët ta respektojm plakën. Ta respektoj një njeri në shtymin moshë, se njëri shtylloz moshëvazh, shikoni vëllazët. Është problem me lexhuar për psikologjinë e plakut, është shumë interesant. Qaj, ai menja i punon shumë. Ta kati si ban, edhe i shkakton kjo nervoz. Andaj për një sam bi rahmetit madh, shumë i kadon për i gjallëve i ka dhënë për pasi plakit. Pse vëllazët? Se truni i plakit është i pjeqt. A ishe shumë gabime, shumë, senet ka e prapa ishe, po s'ka ta ka të mindruën, e kur s'ki ta ka të mindruën, edhe i ditë që janë senet gabim, qka të shka këton kjo vëzër? Nervozë. Andaj, pengamësam, thiri, këtu metin, që prej madhrimi të zotit është me madru, me ndëru e plakit. Tregon Ebu Musa, El Eshariju, a di se ka zirë imam Ebu Dawudi nga pengamberi së sellem, Ka thamë për nga mbërë alej salat dhe sëram Ka thamë për nga mbërë alej salat dhe sëram Inë në min i gjleli la Vërtet për madhënimit zotit Për madhërua Madhërua Allah unë është Mi i ba që të punë shka vinë tash Cëta të janë ato? Ka thamë Ikra me dhishejbet il muslim Me enderue Në muslimant plak I cilë jothinje Oshtë me enderu qëtë plak A me enderu zotin A më shiko që ka tham Ikra me dhi shejbet il muslim Ju ka thim me ekra E njohën i thot Ku ta zhejnë këtë allahme Se ajë gjithë ditë berberri A hendin hadith e nuk he E nuk he Ka thonë a.s. Ikra me dhi shejbet il muslim Muslimanëm ju ka thim me ekra A të ndryqon ajo vorëm Të ndryqon në gjamiën A po e lusve allahun që allahun t'jo zonë Ketë plejsh të muslimanëm Në sonetin e pengamberi sallallahu Aleki Veselle Qiko nder i Zotit Nder për plakin E qa lidhë të vezër? Lidhë së shume madhë Allah i don me, me trajtu but plakin Abo Pasaj ka than Alehi Salat dhe Selam Dhe për nderimit, madhërimit nda i Zotit është Me nderue hafizin e Kur'anit I cili e legjon në Kur'anin pa e të pru dhe pa e negliju Qa të më ton pa e të pru vezër? Për e të pru, ka ndonë djetarët, do më thanë, mundohet për të i skajt me shku. Po mu në mundohet, ajo që ka zbahët, mu ba. A do përsa me ka kuzhu, jo është dhe hafëz. Ka thonë hafëzi i cili, se të pronë në Kur'an dhe nuk e neglijën. Se të pronë, do më thanë, nuk është shumë i shtrëngum dheri sa zbahët. Edhe nuk është indiferent. Me thonë, unë jam hafëz, ama anë imësim kini ponë disco. Jo, jo. Ja, ja, ska mundë qikështu Ska dhe smekë për ti ha ha Hafëz të, ha të të këtë hi e Afëz lëki Hosh të të të këtë hi e Afëz lëki Mos të të shoj njës kërës duhet Se pas ta i dhejnë Ti shka lipë të Hajde unë e këtu A ma ti shka lipë të Zut me pa kërës duhet Shikëve mësa nuk ka thane që Ashtë hafëz u kri Jo, ja, jo, ja, jo ja. Ka thane mështjet ti të prum Asht i neglijxum E tham, asham, Zotit, me sa ta Ka thane pas ta jale i selasam Menderu e krijetarin e muslimanve të drejt Qo e kjo të drejt Kjo e në drejt kjit më abetin Jo një do të krijetarin tem Jo jo Krijetarin e muslimanve të të drejt E ku me gjitha të drejtin Sot së në gjenë kërkun Sot së në gjenë kërkun E lyse me Allah Që Allahut në amuzan të gjithë A do e pengam vera E bani prej nderin dhe Allahut Tri vepra Menderu plakin Menderu afëzin Ale më ndërua sultanin. Kto dysh i kemi tem, na kena plagën tem. Po na intereson dietar kan thon, pse e ka fut Allahu, pse e ka fut pejonjan në ndërimin e Zotit, madhërimin e Allahut, plagën Hafuzin sultanin. Kan thon dietarët sepse për nga natyra njerzit sultanin e respektojnë. Mo vao fësi ka kletar. Mo kujdesi ç'i fol me kët. Ekipon njerë, ajo janë kletar 20 veti këo. 30 veti këo. Mo shkon njerzit ka, ka dali i folën thot, "Abo, shefi i vet thot Ka dojnë, a muj me hi? A kur të dhejnë e përshimë të plaki, më në otë, sikur për së më konë e kërkush? A ndaj të thanë, shiko për e mësërëm. Tha, a e respektoni ju sultanin? Po, hafëzin e respektoni, për nga datyra njëzë ogë që në respektoni. Tha, a tharë edhe plakin më së haroni? Që është të njësoj, bërë. Një. Tha, njëzë plakin e lojnë. Tha, sikur që ju sultanin e respektoni edhe, Në ditje dhe dhe precize e për nga meri sallallahu A.S. Dhe ju e dini, si duni me ditë qishë të respektohet plaki Kështë në njëzë qishë i rinë sultani për para Apo? Qikojë qi Pak dikush, mi aprish dikush ati, kiminjarë këcel Shuhuj thot Shuhuj se para kreatarit janë Në televizor kura të folaj Apo, i mitë minë me qutek Se? Thotë se atë folki Ma e këndzu palavra që, s'ka lidhje Jojo Qikoj për mësa më tha Aja respekton Me gjithës edhe ajës Speritonë respekt në sësaj drej Ata rëtha kështu respektonë edhe Edhe plakin Gjithashtu, pengamberi ale i salatu sëra E kishtë e zakon që kërë shifte dikan Që e shkel të haku në plakut Reagon të miniherë Ale i salatu sëra Tregon, enes ibn i mni malik Radiallahu an Po një dit pëj ditve Erë një plak Do në të me mrite pengamberi sëselle Me i vizitu Por kisht njerëzit atyre Kisht njerëzit atyre Po të Shpejt. Thotë dha të prit, s'a si shlojë në urmën me skuadrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe mini mua. Atare pejgamber sa më kurrë pak et që në vonë. E vkon sikur domon xhami, edhe ai ka dashur me armëse zakar. Vet tash pe mësam, sikur ka dashur më thonë, "Lirojan be udhës, sa të umujt." Ato ardh drejt mua. Ata ka thon pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam, "Nuk është pi nëve, s'o s'pi udhës ton." Nuk është e sunetit tëm a i cili s'na e më shiron dvoglin ton dhe s'nuk një e respekton të madhin ton që vëzën kjira gimi shpeti i pengamberi sa vëzëlle mi njërë sa e ka pa se s'pja shloj në udhën a shiko vëzër sot që ando lë për, që njerës, rru, i tregojnë njërë zë rrugë, është ka i shojë në autobus në shimu, shkon shpital, e në vejnë e përshimu shko në shpital është ajo plaka mëndzis e bahat këtë të të në për para ku marë Ok, nukaj manu me më vezër pi, pi, pi këpustarit Ka Allah i ta ka fal Për me eruj Apo, anaj arabot si i thojnë ftyrës A edhimi A edhimi si i thojnë ftyrës I thojnë ftyrës, i thojnë jetë edhe marrë I thojnë vetë ftyrës Vetë, tires, turpi, o, vetë tires, i ftyrës, turpi i thojnë Vetë ftyrës i thojnë turpi A na, e përdonë anaj Aski ftyra, që i ti thonë? Aski marrë A na i duhet musliman me ashlu rrugën plakit Do humë ashu rrenin Blaku, pse? Ajo ja i dop. Andaj më saqun e paqë spiër ashuën udhën, tha nuk është, nuk ka çështë taman. Thosht rruga jon. Shiqopa nuk ka rrugë jon, na komplet bashi si musliman, mprije me Muhameda, nuk ka rruga jon mos më ashu udhën Blakit. Aba, andaj pejgamberi alayhis sallam e bëri Hakin e Blakut, çfar? T'i lshohet rruga. Dhe në transmetim tjetër ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, imam Ebu Davudi, wa ya'rif ja hakka kebirina. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nukoj prenave ai i cili sja si di hakin të madh të ton. Dhe këto vëzhdë të fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ja din hakin plakit ton. Dietar kan thon, a kamujt me thon veç plakit, kamujt. Se ka thon plakit ton. Domthon, domthon musliman. Apo, xhollëzë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thot e shton veç në shkruaj. Qe arabve veç duhet me thon Për shemë, nga thëjna plaki i jonë A nga përshdojnë kebi ranet Veç kjo, na ishtovat A i ka mujtë elkebirve të me thonë Se ka thonë plaki i jonë Se kjo është edukate e muslimanve Në e një të folë për mesin he? e muslimanve Me gjithë e me mësam ka, ka, ka thirë dhe për respekt, respektin e plegjve të shkijet Dhe ta përmena me lejnë Allahu të bare këtë tala Mirë po, nga kena defek njëherë më, më në nejë lë dhe zë Nga kena defek më në, në vejnë Ne nuk e shlojna, ne nuk e shlojna udhën e Hagjis Ton, plakit ton. Mo shlojna para ta tjera, po. E lutuaj Allahu, Allahu t'na permision të jetë. Kjo ka sempre gjasë se në kvarrendi i të tjerë, në këtë në këtë kontekst. Gjithashtu, Vezir, nëse ina domodon sot me me bëni lloj krahasimi mes respektit muslimanëve me gjithë këtë dobësi dhe respekti të jo muslimanëve, gjejnë dallime të mëdha. Dhelisa, njëri për i gjermanëve, apo një që i cili ka qenë ai e, motori i hitlerik që ki një që ka bo thyrje mi vra kitë pleçt mbot, mi vra kitë pleçt ka në thonë pse mi vra ka thonë se si janë do bishëm për kur gjojit aha, s'ka një bishëm për kur gjojit, nërsa pengam veri zezelle, dhe se qëto shpia të pleçve që ka i shifni, për që ka janë baje ku që i ka griju këto që to një qët e pasare të në ato zosh të një qës Ato nipat e të tjerë, ana kanë shtiket i letë edhe në era. Apo dhe soda llogaritin subhanallahu pe bijve të muslimanëve nëpër Europë. E llogaritse thotë e kam qiu me një shtëpi të pleqshve, ama shka ka, mira me ai disfar haja qati më në era. Ne bëki që u bë me këtë u me hobetin te vak. Peshkoi në sahaj të mirë, apo i çoi parë eksumor. Edhe ju kum thon atë në kishmani babën mirë. Apo kjo është turpi mall. Kjo është turpi mall. E sot dalin njerzit sot dalin njerzit krenohen me se kan rregullu mirni shtëpit plegëve hojë ploth ka shtëpiën të shtëpia vet jo të shtëpia e plegëve te shtëpia e vet aja krijo sorri spiet aja krijo sorri spiet vetë nisi lexojna fjalë e njerzve jo musliman çka kan thon por plakin vallahi mendja mendja nuk ta kop shall fjalë trana apo Dhe kanë thirë disa përre tëre kanë thonë Janë të në hangër riskun Pa kur farë kontributi Beq hajnë dhe rrinë Beq hajnë dhe Edhe rrinë Po që ju hajnë dhe veq hajnë në rrinë Po aja bomër e se bepti me dalë dhe njo Ti si shë konë heqë Mësë më pasë konë ata Aja e zingjirë Ata janë konë më zanikë në ardhëna E si ka mundësi Ata që ka vëzër Islami, feje zotit gjelë gjelë lë Dherë në maksimum Dherë Aja se bepi para tije Aja të kapru në dunja Masa Allah u Gjellë Gjellë Aja konë se bepi Andaj e, Kanë ba thirje Disa prejtëre Edhe Kanë I kanë numru mide Ka një organizat dhe zër Qa i numëron Se janë bo plesht Se janë bo Plesht e, Në vitin 2020 Do më donë Logaritja që ka është ba Sa milion plesht Qe janë në bot Edhe këtë qifër dhe zër Subhanallah Kanë po të frikshme ka thonë kjo është i vërna e frekshme, dhëtë mi aboha dhe indiqish, zotin arru. Derin e vitin 2020-20, 25% e botës janë pleqë. 25% e botës. Bota i ka, sot, 7 miliard e 800 milion njërës, fatë mirësisht, dhe jo fatë këtsisht, sikur që plotë për njëzve, sotë mirëshin me teori konspirative, me prallat e Facebookit dhe YouTube-ës, thanë se, Covid-i, kam i vrahë, gjimsat e njerëzve, edhe më shumë se gjimsat, kanë më me vetë pas 100 milion, pas 100 milion. Po kjo nuk ndodh, e zot, sepse Allahi ka krijuar njerëz dhe ai e di. Jo kanë miqra, jo me kovë, jo pa alfrimin, ekse më radh për xhorave, të cilat nuk dojna me shumë detare, porse nuk ndodhi ajo, e zot. Ndodhi tetra. Sa do ndodh, e dhe zot. Deri për për deri në 2030, e shohim botën, kami pas 10 miliard njerëz. 10 miliard. A kupton 10 miliard? Shtash i ka, qëta është për më menit Qëta është më shbështë i telefonin Qire i ka 7 miliard e 800 milion 25% që të tënve janë pleq E këta e shojnë Siklet Na muslimat nuk e shojnë a siklet A ju kujtojt pak ma arët nësi ju punonë në memoria Kër folëm për, për luftët e pejnë nga mirë Kër din të luftëm Qëka thënë te? Afrom një pleqt A të thë njërë A pse? Tha këto me doa në këtire fitohet Se ki këtë banë doa, s'ka interes. A i rivi, s'ka interes pare të morë. Ketja në të mundësit, apo? Plakë i s'ka interes. Pos fiturën, pos Allahën. A po? Andaj me zëmë tha, ufguni, bo afa e kun, bemë një dopë të juve. Kusha të një plakë, bemë një këtu. Në të lutët ajë e nadalëna. Që këtë dhe zër, lufë të rati ka fitur për nga më verës e sellem, me pleqë. Sepësa Allah e më shiron plakën musliman Allahu më shëroptë jetëplasja muslimanëve. Ya ja Rabbul Alamin. Kjo ka qenë për ditë. Tani mos thim vëzër detajet si e shhoin të tjera. Si e shhoin të tjerat, nuk po na ndërzon, por sa për, për të bërë krasim, lëzër. A ta bërë krahasim vëzër. Ata disa prityre kanë bënë thirrëm i vrah. Muamed sa vonces s'ka shluar pak udhën. Kato sopi neve këtu. Nuk nuk bash kështu. Shleja udhën. Shleu udhën plakit. Plaki është për nderimin ndaj Allahut dhe Llahu që bëhet nderimi, nderimi i tij. Djatha shoqja pejgamberit s.a.s.e.l.em ka treguar një sjellje shumë të lartë me Pleç kur e selim, ka çiruar Mekën, ju e dheni pejgamberit s.a.s.e.l.em ka bop shumë shoq dhe një grumbull i madh i shoqëve baballarë të tërës që kanë planuafajë. Se ankon, la ne e kuptoi la dhëza. Për shembull plot pineve, faliu tu babaldor apo Pleç go komunizmi. Dhe nuk ju ka nuk jesh mundsuar atë në shumë më lezu për Islam e më ngu për Islam. Ka konkriz dhe kta të rrit duhet me kuptuar. Po mos mboha mu arrogan. Përse ke le dzuti di shka ma shumë Apo ke ngu djerë se ma shumë Ajë s'ka mujtë Por së do më danë se se ka dosh fejen Edhe Allah dhe pengamberi samë O munu me majqat s'ka ka mujtë Dhe kjo ka ndohë të plezhve të babalarve të sahabe dhe Pra me në gëzër Njeri maj mirë që ka e ka pranu fejen të pensam Cili jo? E përmenë në fillim Ebu Bekri I parin gjenet mas pengamberit Ale i së vajtë së vajtë Baba vetë a di kër e ka pranu fejen Pak para se me dek E më fillim, dhe Elisa e ka pa që i kjo punë ka ka seriozit, e kjo ka pengamber, a e fillim, se ka dit, e kër e ka shiru me ikën, pengamber a lehi salat dhe seram, ka shku e bube kreja ka morë babone vet, me shprej se ta pranoj islamin, ka than hajde qëkone ta vizitojnë a pengamberin a lehi salat dhe seram, se përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse përse për Ka të të vinë të kjetë të pengam bërë, a.s. E bubekre ka murë babone vetë dhe ka qute pengam e samë Kër e ka pa për e në samë me babone vetë të ardhë I ka thonë Hella tarak të shejhë këfi bejti hi Ka thonë, o, oh, e bubekre Pse nuk e lave këtë shejhë, këtë plak Shpit vetë Hatta e kune ene e ti hi fi Unë të t'i kësha shku këti në të shpia Që ju ka dhimë kër e ka pa po plak të e morë E bubekre si di ku babën Babën e vetë Dhe pla ku kon vet pejgamberis asel 62 vjet. Në 62 vjet i thot pse s'elave kët plaqin të shtëpij, na kish më shkuar. Unë ti kish më shkuar me vizituar. Ata i ka thonë Ebubaker Sidiku, jo ya Rasulullah. Nuk e ka hak ti më shku kទីna. Kë ka hak me tartie? Ti je pejgamber. Çka vë? Te Mubaker Sidiku puna e pejgamberit do kanë. Punë. Ktu s'ka baz baba jan ndanaj. Jo jo. Këvend ya Rasulullah. Këvend. Mi më po më sa më ka thonë? Ka thonë, unikë që është ku këtina, se kjo plak. A tërri e ka ullë para pengamberi s.a.llem, edhe pengamberi s.a.llem, ja ka vëllu dorën gjyks. Edhe i ka thonë, eslim, hinë mon islam. Që ka dhe mas nizët e dy vjedve baba e bubekrit se pranon fejën. Dere sa, s'ka pahës më kuqkoje. A dhe, e Allahu gjilë gjilalu hun, ja ka qëllë gjokësi. I ka thonë, hinë islam, edhe ka hinë islam. Edhe, Kahin islam Qikon e të dhe Kjo xyl e penganberi Që farë argumenton dhe zër Plaku ka në vet Lend qëjtë e plaki jone Kjo xyl e një triju qka në duhet Kjo xyl e, e një musliman Kjo sënë një një duhet neve E kët, këtë sëllidhë Kure shë Kure shë Moshe a e shtyme A ka mëndësime së me dasht Ska mëndësime Mirë, por na shohim pre gjëra Sa të shohim për respektit të madh E kjo banë edhe Mushtu Do më dhe jo bezdija dhe gërdija në mes të rive edhe Edhe pleqve Me herë dhe zër, pak merët Jo është shumë lartë Një zëtë të rëllë djetë Kër ka një i baba në shpe, janë quket në kamp Qështu u kanë në rënë Apo edhe e shpegum se le johët mu qu në kamp A ma johën mu qu që një qënë herë kam Një herë që është Edhe e prit Sotë dhe zër, u kanë në rënë mu qu për babë në kamp Për hoxë në kamp, p Për koshienje që unë kam nëse se ke njofë. Nëse e ke njofë dhe, se ke pas familje. Sot dhe dhe zër, hëmë prindi, dhe lë prindi, hëmë plaki, dhe lë plaki. Cikur gjopës përndohë. E den, ule, pejta, ajde, mas... Ajde, mas të najtë ullë ma shpejtajtë. Hajtë më së të munohë. Shokë, gjopës përndohë. Allah u shlëmë bereqet me pleqë, në dhëna me ikë pleqët. E bota do me ikë pleqët. Allah e ka vendohës bereqetin të pleqët. A kjo vë dorë dini edhe të, të raporto tani se nuk po dojmë ne vetëm teori, me zbiq për tokë. Sa problemin rrezë ndodhin mes rejavëve dhe virëve. Ja, mundo ta humbë ke. Po ke djalën burrin tan, ke i marrë çka ora vë. Ska algë ka prudi kush ta, se bep po ka ndikush. E çat sebepin ti e respektosh pak. Çat sebepin ta respektosh. Apo ç'ka munsiu ne duhur burrin tan, ç'do popon, s'ka munsi. Apo ela nasi el das Edhe anasjetës, duhet plaki me kuptue, domonë, ndryshimin e e curi së të rive. Musumunotimi i ba me jetu ato si ku që kanë jetu njëmje në nënë qënë e pësdojetër. Musu njëtojna dhe, nëjna 2020, 2020 ditër. A ndaj mundoju, domonë, nga anasjetër, kikë një respekt, kikë pa kuptim në qëkoj e jetër, se s'kina me me i të të nkojnë, kina me shku ketër. Elushve Allahon që Allahot në mërë me imanja, Rabë Bëllaleminë. El ka sempre tabiydh e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi wasallam ka pas tradit që kur ka ardh apo e përmendën rasin e Ajshës, se nidit fit ditve, ka ardh një gruaje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, blok pa dhëm, e shtyrë në mosh. Edhe përmend sa ka morte i fol e të respektuë, edhe i ka thënë, si jeni, si e keni pas hallin, ajeni kanë më mirë mas najeve, ose s'jena si pa po kot gjat. E deri sa, i ka thonë Aisha Oj, e Rasulullah Po pse gjith me gjithë këtë kohë Arëgjove me këtë plak Ka thonë oj Aisha këta? Ka thonë kjo shotja e Khadijgjës Ani pëso ka po plak Shikoha plak, po shotja e Khadijgjës E kjo vëzër, kjo kanë thonë njërët arët Dhe ka olë hadith nga pingan dhe Se pre respektit babës është me e respektu dostat Dostat mirë dost mir jo dosta tharau me joni thot baba im ke kish pasaport pas, ha jo jo ke kish pasaport jo jo e kish pasporti pas, jo, jo. pas musliman dost a eh, shko vizitoja mose harro kur pse se osh per respektit babas me respekto edhe edhe shokun ama ka pas baba ni shok komunist shkot ja respektoi jo ne skinevoj me respekto ka pas ni alkoliçar jo allah e fal dhe dhe babën, edhe baban edhe uzofta teatri ama jo do vet me mor veten hadithet me vendos në vendin e vet çdo sa n vendin e vet A nai kanë ndonjëtarët se pejgamberi s.a.s.l. çfar çfar bëndë vëllazë nuk i harronte shoqet e grujës vet. Derisa Aisha u bezdisa. Ja Rasullullah ajdej tash, kjo plak leje mo. Fa jo jo ja Aisha. Kjo na vjen në kohë të zamanit me Hatixhe radhiyallahu anha wa ardaha. Gjithashtu vëllazë pejgamberi s.a.s.l. donjëherë argëtoi me pleç. Edhe me plaka. Çfarë kuptimi vëllazë? Në kuptimin e fjalës një dip e dit dhe ven një gruje të pengamberi së sellim dhe i thotë ja Resulallah lutë Allah unë lut të, të mbaje për i banorë dhe gjënetit i thotë pengamberi së sellim oj filane, nuk hi mplaka në gjënet adhe mërtit edhe ka dhe thotëm une plak, lutë Allah unë i në gjënet jo plaka të si në gjënet dhe mëmë mështu une si në gjënet atare pe jenësëm ka thonë thirman Afroj e afroja dhe mja ka, ka thonë dë banë Allah u të rejë dhe së të si në gjë në qështu plakë në të shti për përsa nuk kërnet nuk ka dash me ma warë këtu a dhe e ka lezu fjallin Allahu gjellë gjellë në surën al-wakia a i të 35 e 37 Allahu gjellë wala inna nga hunna in shaa fe gja alna hunna ebkaran uruban e trabe të dhe Allahu të barëke vëtëala dhe ne gratë e gjennetit i bëjmë në një kryim tri një androjnë në kryimin Hun I kthejna beqare që shkanë qenë Vëmëse me ja ka lezu këtë ajet Ka tonë Qështus hi A ma kime një e re Ka me të këthi Allah prap të re A u ruben E trabe I ka thënë Allah I ban Allah të një moshe Mosha me e madhe që Arrin gjennet Allah në bo Pijenet Livi A ja rabbel alemin Thila dhe zër 33 vjet Edhe me këta e në argumentuar Djetarët e muslimanve Se mosha Ma e fuqishme E njërijut është trëgot e 3 vjet mesatarja. Apo kaqdon pejgamberi sallallahu alajhi mesatarja u mezi tash 60 70. Në xmlns trëgot e 3 vjetësh musha mënit. Andaj ka thënë pejgamberi alajhi arritën banorët e xhenetit banor derën 33 edhe dalët. Allahu navo fjetë 3 vjetë rrb el alemine. Gjithashtu ka sempre argëtimi që ka vau pejgamberi sallallahu alajhi. Gjithashtu ka treguar Amr ibn Abas, a ditë që ka xhen imam Ahmedi Dhe hoja jonë, sheikh, shuajb, arnauti, rahimahullahi, ka bo hadithin të sakt. Thot, një ditë pëj ditëve, Amri i bin Abesaj, eh, thot, ardi plak të penga mesam, shumë i shtyrë në mosh, mendin se më mbajke me baston, me, me, me shkop. Thot, edhe i tha, ja, Rasullallah, im në li gëdaratin vë fëgjarat. Ka thonë, ja, Rasullallah, gjatë riminjes, shka s'ku mbo. Këqijat i këmbo shumë. Gëdarat edhe fëgjarat. Ka në djetarë Ka bërë gjënohet Ka thonë Fëhel jëgëfiruli Fëhel jëgëfaruli A më falët muë ja Rasullullah A më falë Zotë i muë Shka së këmë bërë I ka thonë pengamberi së sellim A jepi atënë është kathu la ilahe ilallah Me dërshmi Ka thonë gjyshjo ja Rasullullah Unë dëshmoj La ilahe ilallah dhe dëshmoj se ti je i dërguarja Allah A tërri ka thonë pengamberi së sellim Allahu të i falë që të të gëderatët edhe fegjaratët Tu gëdërat që ka dosh me thon, si ka përmendën çka, ka thon i kamun e do, i di unë. Ka thon ajë që dosh mu la ilallahu, po. Dosh mu rasulullah, po. Ti falallahu juno. Kan don dietarët. Çe i gjunar. ka, si ka thon çish të bëjmë sam, se plakit vetëm do të më dhanë shpresësa. Çe ka zgjasur detarët, Shakiboti? Le le. Le, më loj me çast. Ajë që thon la ilallahu Muhammed rasulullah, po. Lutu ban doallahu ti fal ke dhe u ka dal ki plak i tu ec e do thon Allahu akbar Allahu akbar Allahu është i madh s'ka sku mba pra po ma fal ka anda gardi beduite pe nga meris as a le edhe të tamam ka in mezhlis o kon nje zbatçu apo ja ngon vrash me zbatçu edhe ka sa ka in mezhlis e ka dëgju pe nga sam to e ka dhun i hadith ku pe nga sam ka ka dhuse Allahu qesh zoti qesh Allahu qesh qesh me nebi Allahu alamin Edhe kjo kanal ka thonë, a zotja qesha? Ka thonë, po, Pensam, ka thonë gjithë sesit, e ka vërtetue. Ka thonë, s'pa mi me shku dikun keq, të një zotë shka kesh, a i shka të prit me të keshme. Abo, nuk dënon. A ndelë, shiko, që lidh, ka lidhë, plaku konë. Ka thonë, a kesh zotja? Ka thonë, po. A tarë ka thonë, len nuk ndi me kajra. Kajrin e pasmi të sigurët. Pse, a i shka të kesh, ku të prit me të keshme. A të, të dënu, a Jo, është ka të dhenë me dënu, e dini që i shmanë ftilat Që tërëftirë kaj A e që ka të kesh Andaj Sufjan e thë uri Për me dokumentu këta, me argumentu Në ditit për ditve i thanë O Sufjan, këj është imam i muslimanve Imad, hadith e këtë zëjket Tha o imam Pse besë përshkon hisë të sultani Po të ka qef sultani me të paka një Kretari i muslimanve Tha Ato bëshin zullume Bëshin zullume, i këshin padrecira A Në atë kodë, sultan musliman zullum qarë Parëmë nësot, parëmë nësot, që asë as, sholidhja asë me islamin E tha, sultani, si qkoj ati, a du të mi kesh, a mësë mi kesh? Valla tha, du shmi kesh pak Po tha, kur ta kesh i e du E kur ta du, i a pranoj zullumin A e kuptohet? Unë e ku qkoj ati, a du të me kesh, a mi shkum roll Mi shkum roll edhe në dëllasht E ku qkoj të kesh, eti sultani miri e valla E kur ti tham sultan i mirë E idhnoj Zotin Rabbul Aleminin Ha e dhiti për shkoj Qe të përshet shkoj Te e ke pa përshemull Ti kdo një njëri përshemull Që zhdo të mu taku me ta Ti kër të kosh Ki më kesh E kër të kesh E shtotaj Qe më miratoj punën E dikuj zhdo të mi miratoj punën A doj Tha pengambera lej salat dhe selam A bo Allo u qesh A i tha plako Kë tha Atare kajrin e pasmi të sigur prej Allahu të bareke Vëtjala Gjithashtu dhe zërë pingamberi së sellem E ka pas të adi që t'i kshilon muslimanët Që t'i respektojnë edhe Plest e ju muslimanëve Andoj pingamberi së sellem të regon burajde Ibn Husaybi radhjallahu anhu Thot, kur në dërgon të pensam në luft Në qeta, brigata Indante brigadat Edhe ju shkon të komandantave ju jip të urdhër Se komandatit i jipur urdhër ato qep Dhe të, të mengu komandantin E tre pesë vë të fjalën që i thonte la taktu lu sheikhan kebira kur dinë luftë edhe nëse po janë me zgjë si tet plak mos e vranë si tet plak mos e vranë andaj pe inosan, në sam prej domos kuke e kemi na të plesh mirëpo sam kur ikanis sa hapën luftë ju ka thon mos vranë plesh mos vranë gra mos vranë fëmijë dhe mos i prishni bimët çka han vaj ata çka vaj plakë çka vaj fëmijë çka fal gruaja Pa, pe pe qëllim, në mesin e luftës Masi o kri lufta Nduke <coughs> e esë në bërgjenaze E shënë një gruje dëvrame E di të thot me nësam Pse eki një vrasta Luftë rukët Allah u që ka ndar Me pengamberin së të shëllim E ka fa pësënë një gruje dëvrame Ka thonë kushe ka vra pse eki një vrasta A të ka thonë një Rasulullah Aty më në e në ke Ka thonë po kjo s'ka sh luftuve apo që nuk ka luftuar. A dhe dietar kanë dalë. Pejnga më kanë, dal. kanë daluë, vrasjen e plakut, vrasjen e fmijës, vrasjen e gruajës, edhe prishjen e bimëve, shkatrimin e ë pemëve. Por sa rash i vëzët se s'ka ndfarë këto. E kanë përjashtuar dietar vetëm nëse osht, domthonë, ma që marr pjesë nda. A do të them kur e ka bogë këtë grua që dom? pse be keni vranë, s'ka luftuar? Ani opsioni i çati popullit. E keni me paz armik ama, s'ka luftuar. A do të shikoj këtë moralin dhe të luftës? luft i ka njësë kujdes, kujdes, se si të dalë tu për bandë, asë mafia nuk jena na në në në ropë të lau u gjeluala e nuk e kemi përshëllin vrasin e njerëzë i ka thamë esra. e sëra nuk, nuk e kemi përshëllin vrasin e njerëzë veç me shtri renin me shtri e shtratin e fejes a lau u gjeluala, kaq atë e ka thonë, kujdes me pleçt e armiqve shkone ujmë, mu prek me ta shkone uvej, mu prek, me ta, kjo ka qimë prej asetë Kontekst nga pengamberi ale i salat dhe selam Gjithashtu vëzër pengamberi ale i salat dhe selam Në të folur I ka dham për parësi gjithmonë më të vjetërit Në ditë për dhëtë dhë, Vinë dhë dy dhë Vëzër Shokë pengamberi së selam Muhaj jësa Edhe huaj jësa Shokë pengamberi së selam Bit e mesudit Edhe vinë për mëzër me e gradu një rast Një krisë kërë këndonë Një vrasja Edhe fillon me folki i vogli I thot për nga mirësëm Kebbir, kebbir Leja rejnit madhjët njërët fole Shkëtë dhe E mësëm i ka thonë Nalë, ti mësë fonë njërët E folki i madhjët Shkëtë dhe Edep i të folorejt Edep i dialogët Kujhët me folë me shdi si pari A bo Plaki A i mi a thonë pasaj fjallën tjerët Normalës a i se direjnën atari mirët A ma nësë a i direjnën I lijët ati fj A ledot penga be Ali sallallahu alaihi wasallam hadith që e ka nxjerr Imam Muslim nga vullajmi omeri, i Omerit, thot Allah sallallahu alaihi wasallam, e kumponi ëndër. Ëndra peon sa më është shpalli. E kumponi ëndër, isha ti la dhëm me miswak. Dhe kjo është tradita e sallallahu gjithmonë pastërti edhe në ëndër. Gjithmonë pastërti. Thot isha ti la dhëm me miswak. Thot edhe marr dhëm dy veta, njëri më i vogël se tjetri. Thot edhe one, më sa ka hanu, donon Si ka maj vogli Tha dhe jalash misfakin në andër Në andër Jalash misfakin të të voglit E më erë gjibriri dhe më tha Kebir Je pjatë madhët njerë Je pjatë madhët njerë Pasaj Thot edhe jalash të madhët Adhita kanë zirë Imam muslimi Kjo është kërgumën të vëzë Se pengamberi sese le Në zhgandër Edhe në andër Nuk i është leju Mi adhonë renin diku i tjetër Këtë duke kanë njani ma i madhë A me i ka Ka thonë kebër, ka da shuiti, në të folën njerë i madhi. Qëfar e debjo dhe zënë kjo? Qëfar e një kamë një shpi kur folën dhe shi madhi? Ama jo me kalëzua e që ka ponë televizorë, seriale. Jo, jo, me kalëzua e që ka shkanë e dobishme. Njëndo dhe cëtë të kalëzua e gjallë jemë se edhe pa këto. Aba, gjemë, kësi rase të të sështë s'kanë kur fardovije. Ima, fmi, të në kohëm, pritho të, të nga ju në sit Ani ngoje, ngoje, ama jo gjithë ditën, shtatë orë, i pritë kjetë kanalët me redë, një të të të lajme, në duhet edhe plakim e ditë vene në vetë, po edhe dvejzit mja ditë hakin plakut, nga se penga mesam, ka thirë për hakun, hakun e, e plakut. Gjithashtu, penga meri, sallallahu aleyhi, e, i ka e, shkarkuar shumë prej plegjve nga dëtyrat e rana. Pengamberi a.s. Të regon, Abdullah ibn Abasi, se një ditë për ditëve, atë një se kanë zërë imam Bukhari ju dhe imam Muslimi, erë një gruje të pengamberi së sellim. Dhe i tha, ja Rasullullah, farzi Allahut për haqin, e kazan babën tem plak të thim, i shtim në mosh, sën pohip në dheve, atë jasos ju në haqin, i ka thamë pengamberi së sellim, po, sotjati. Shiko? Shiko? Ka harki gruji të pingamberi së sëlle. Këta një Rasullullah, Allah e bani farz haqin. Po baba jam s'pomunët, oshti shumë mosh. Nëse, këtu lezër, ka dalim. Dikush të atë, edhe unë s'pomuji, ka dalim. Sepse këtë plakin, ka nda djetarët, e kazan farzi plak. A por që i mund, na e kena farz, t'i pivu, gledi se farzi, haqinja farz. E pse e lojna në nështalot vetë me shku, gabim o kjo lezër. Haji do ku vetë, kush kanë hushku në ha Sa të lashët i banë haqive Abo, dherëse ka dojnë në gjallar Raset, vërteta Ka shkun haq, arafat jo dhe zërën ditën e funit Arafat jo ditën e funit Abo Edhe përënësam ka dhanë Arafat jo haq Pa, arafat s'ka haq Pa, arafat s'ka haq Nëse në e si të pajram Sigur njën e me dhanë A, u në ditën e funit se njënoj, vëllat Qështë ma në senjënoj? Pa qështë e kej me njënuë E përënësam e Të regon pilot për e gjellarët Që normal, këku shkon moshën e shtime Valon në Arafat së në vij U haji Si haji ti parë në Arafat Jo në me qëkaq Po së të kuot, të iq Po që i së mkuot, po së të kuot dhe këka rrenë këtu A daj nuk duhet me lan hajin Në 67 vet Në 77 vet Haji kërë të me shkuot dhe zër Sa ti bashkë parët edhe të kishim bilik Që të herë të shkuot haji Se do ku vetë dhe zër Shtatë të ndejë, shtatë të ndejë, Tavaf, Mina, Muzdelife, Mgjëmarat, do, do të kuvet, parëmenot, kaluarën, e kam preje kurbanin. Për nga mësëm, ni qind eve i ka preje. Shë fartakatit me pasë e dorë qiprat, ni qind eve, dherëse i ka thonë aliju, se, eskuali, se a, e së këtu aliju, e së një momë, e parëmenot, kjo gruja shka i tha, mirë po tha e ka zanë farzi, kur të të zanë, e po, njani si se ka pasë kurkun menër aty, atër, tamam, shkon Ama nëse ai zot më shko haj, iri, apo iri, edhe mos më bota llavera e Zotit. Ti sosin ndo puni haj, s'bota llavera. La, apo s'më sa i thot, jo se më bop 22 hajime, s'a nesën mbajka mos. Po si sheh Allahin, haj çdo për gjithas çhohet. Shko haj për mos me boshka mos. Me kufizu veten, me kufizu vetveten. Andaj kse grujë çka i tha Benza? Soshi atë, krye ti hajjin për babën, për babën. Tan, gjithashtu pejgamberi s.a.s.l dallosin e Haules e cila e ka pas burr Aws ibn Ibn Samit ki Aws i drejtë drejtve i ka thon gruas vet u ka i dhënua ka thon ti je a ratë ka pas çështë ku lën nervozu kan fol fjalë që s'duhet i ka thon gruas vet ti je si shtëpina e në ndonashtene haram e kam me prektëm haram e kam me prekt edallahu jo gazvita jete te duhet mu shli kjo po zguzon ti me prekt me një herë edhe thot kjo grua Po bajë la pa ispam shumë shpejt. E kibavorat, një bon, herë bën çopa, më thonë ato atç këtu. Ka dalë vë. Da. Ka rregull. Ka rregull. Ka von ti e si shtëpinë nën shtëme. Ata prit. Fot edhe ona i ka. Sko. Nuk nuk e ka lënë me e prek. Ata ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe i ka thonë ja rasulullah, kim tha, çish ka xhanallahu unjelwala. Ata i ka thonë, thuj le ta lirojë ni rob. Ka thon çfarë robi ja rasulullah ku kishora fuqana. Edhe fukara dhe fol. Ka thonë, atërë thuj, leti agjeroje, dimu i rasht. Ka thonë, njërë ja rësullë Allah, inë në hushej khun kebir. Aja plak, s'munë, nuk mund të më agjeroj dimu i rasht. Atërë ka thonë, leti usheje gjash dhe dvarë, for. Ka thonë, njërë ja rësullë Allah, s'ka vë Allah jasë për fukara me lalaj. Atërë i ka thonë, pengamberi së sellem, po s'ka s'gjit e tjetër tash. Ka thonë, ta mam ledhe ti di që ka shkakije, Edhe un e kam imëmuet Ali Rojna. Shikoj vëllazë, jep ja aş lyje, junajnë atina. Edhe ndon ta mbledh ti diçka, ka than, atëri ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi e ke gruaj ka than, tamam ya rasulullah, unë kam imbledh dhurme. Ka than, edhe nimom edhe ti, t'ia krynë borxhin tina. Ka ndonë dërgë këtu ç'ka qon. Kur i ka than, po plaq është ai, s'na xheron. Ja ka te kalu ka than, tamam, te kaloj. Shikoj vëllazë, rahmeti pejgamberit sallallahu aleyhi më pëlqej. Rahmeti pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam me me pleçt e muslimanve gjithashtu udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu thirrje imamave të muslimanëve që kur të falin namaz me e shkurtue për hir të pleqshve apo jo ja, me hasën kulllallahu jo jo nëse ato kanë lexuar surat gjata ka lexuar surat gjata e me pas kujdes mos me gjatë shumë rukujën mos me gjatë shumë sejdën pse pse plak i s'ka mundsi në me duruar ka thon pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam ha ditë se kanë thën imam Buhariu ka thon idha salla ahadukum lin-nas falyukhaffif kut yedh kush imam pi Juve ju ka drejtui imamave ne nese del namaz imam let falet let let falet let fa inna minhumu adh-da'if se per mas e ka doptin was-saqim dha smutin wal-kabeer dha plakin doptin smutin plakin wa idha salla ahadukum li-nafsihi falyutwil ma sha e ka thënë ku tjetë të falë vetë le ta zga të sadoje kjo dhe zërë me satarja imam lëk mesi a, a jishum takva zinit të basa abër, menet për azotit gjellegjellalu të shpija Allahu ekber në të zonë e sabaj ama këto a ba kjo shtirë për imamat e muslimat duhet këta së në ban ama këto nuk duhet në marrë dhe, dhe me shku me ekstremin e kërkesave e këtë ba disa edhe taravija e ba Për njëzët minutë a, jo, për njëzët, shantarabia a, për njëzët minutë a, hajkare me Zotin, Gjeli Gjelal. Do më, mesatare, cila mesatare, vëzër? E mesatare, që si isha? Për në mëmbej, në sesem e ka lezu surën Gjumua, surën Mursalat, surën Munafikun, do njëra ka lezu surën Araf, surën Araf, ka shumë ajetë, ajo. Ka lezu surën El Enam, ka lezu surën Jusuf, ka lezu surën El al Baqara, Ali Imran, Nisa, e ta është piqët Cile a me satarja, dhe zër, djetarë ka ndanë gjithë sëmfaqë e Kur'an. Gjithë sëmfaqë e Kur'an, që kjo me satarja? Apo, njënë dhe da banë veç, elif lamë mim, jëzë Ban, banë, dhe. Nuk banë. Kër, qëka i thave zotit ti? Se ti kur delpe zotin folë, qëka fole? Qëka lipe? A da njënë i pri imameve të muslimanve, e pa një djallë të ri, tu u falë, shpetë. Edhe nali dhe i tha, aski kur gjami lipa lahi ta. Aski kur gjami li pa lojta Tek i pakur e sa te dë një zëngin Rina be dhe pak Sa i stakasil Hicë muabetin ka parot Be ma be dhe një kafe qëtu A ma dhe një qaj Se Del të dale muabetit e Nëvojt e tua Kur shkondit ikun që a, Tamar menja që ja i ka rejna Qka dhuhe A rime dhe pak E Allah u gjele gjele Lë cili I ka kriju që të pasanika Sabru dhe lute dhe pak Glute i arab Shnetin Fuvetin Imanin Islamin familjen, e vladët, lip, kish ka me lip, lip e gjënetin. E këto, mësë lip vësht ka një herë, lipi me këmgullje, thapë nga më velë së sellem, e li hubi, ja dhe lë gjelali o lë kramë. Mësë ju dani, hisë mësë ju në dani, të thanë, ja dhe lë gjelali o lë kramë, ja dhe lë gjelali o lë kramë. O dhe zërë Allahu nuk të përgjithët pa ju lutë me ngullëmë. E këmë, Allahu do të hiqë mësë me nalë, Njëri vëzër, ju bënë është, më do mënë bezdi i thonë, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ajtë, ajtë, lejmë Allahu e kunder ta, ka thonë pengamberi, a.s. kush se lutë, zotin i dhënohët mos më thonë, jara, bjerëm, t'i dhënohët i pasora do mi lip Allahu në ka kryu, o vëzër mi lip veç që kaqë anda i badetit, badeti, mi lip mi lip, jara, i bede o, oh, zotë bjerëm, ka thonë a.s. ajo, të runi, ajka, ma e mira, e i badeti cilë, ha? Lutja. Lutja. Andaj, qka i thak i imam? Tha, a skiti qka me lutë zotina? Mirë po, me gjitha ta për nga mberi së sellem, tha, Allahu Gjiluala, e donë që imami me e shkurtue, me e shkurtue namazin. Gjitha shtë dhe zërë për nga mberi së sellem, donë një herë edhe, e, i ka qërtu e pleqë. Ta shderi tash, tash kemë vetëm të respekti, ta shvim të balancin. Ka thonë pengamberi sallallahu alaihi wasallam Adin se kanë ziri imam Bukhari A dharallahu ila imri in Ka thonë pengamberi alaihi sallathe selam Allahu ja ka hargju arsujet Ja ka dhanë këtë arsujet I ka hargju ke Të një njëri cili I ka dhanë ymër Deri sa i ka mëri gjash dhëtë vjet Shiko Ka thonë pengamberi alaihi sallathe selam Allah ja ka hargju arsujet Ska ba arsujaj Ska ba arsujaj Nësi e ja ka dhanë Allahu një njëri 60 vjet Nësi një njëri ka jetu 60 vjet Se ka fitu gjenetin Aje mëriton gjenemi Kështu ka thonë bëjnë nga mbira A dharë Allahu Qënën a dharë Allahu Ka ndonë djetar Ej, belegal gajetel kusua fil udhër Allah i maksimumin Një ka dhanë pjarë që jëve Se përshimë një njërën një i thotë 20 vjetë po si këm pa besenë në qishë duhet konë, Si jam konë i pjekt Jam konë i ri, adoleshen, energi mbi vajo i bën bon ne pas 10 60 alo mend te dunjoja alo mend ti shme ne drejte te dunjoja 60 vjet 60 vjet domthon imri ças është edhe pak do të më bë gati me shku apo dhe ksu i ka nxit pejgamberesa banu gati me hecësh a nay ja ka larguar allah arshyet ati plak i cili ja ka dhën 60 vjet gjithashtu pejgamberesa mpreqortime veçka ja ka bë plesh ve çka ka thën I ka ditë për nësëm që i funksionon brendia e plakit Ka thonë pengamberi A.S.R.A. dhe sëra Kalbu shekhi shëbun Ala hubbith në tejni Ka thonë pengamberi A.S.R.A. Sa madinë se ka gjithë imam Bukhariju dhe imam Muslimi Ka thonë A.S.R.A. Zemrë e plakit është zemrë e të rijut në dy gjëra Në më një plak, u ka po plak Ama zemrë e i punon si rijit në dy pun Në që da të janë ato? Edim pleç Po edhe për jënë samë e ka dit Para pleçve Ka thënë Aleji Sabadë Tule lë hajat Me jetu gjatë Iri thot jam mune Lejet e të mabit Ty me iri 7-10 i kibohë 7-10 Iri thot jam iri Ku vatë kam të mija unë e eci Kënë regullo Plaki po 7-10 7-10 Me shku në Evropa Të të të bëjnë halin Po këtute muslimant Elhamdulillah ka respekt Me zhënë se nuk kanë nivell Ka thënë Do me jetu gjatë Edhe edy Dhe kjo është shumë interesant. Këth ratul mal, ka, ka thënë, ishtohë dashninja me mletë pare. Që përën Allah i dhe da. Ishtohë dashninja me mletë pare. Ma shumë se za kurakon i ri. Va loj dë njerë, e ka shkapërderë pare në kurakon i ri, dhe ta është ka dalë, se si dijet i imrit. Ja banë gajlen, një pa dhe kanë me pasë me hangër. Va, ja gajlen dhe vetës që shkina me dalë para zoti gjelë i gjelë i gjelë i gjelë. Aki përjija, ki javop shai thoo, shai thoo pa Allah për çdo diçka që ka porsie. Çka i thua Allahu Xhelala për parës që i ka dhënë gjat 70 vetëve. Ka i ke morr, ka i ke harju, çuçi ke fitu, këto ke dushmëdhën Xheva, ket na komplet bashk. Andaj çka tha pejgamberi sallallahu alajhissalam në, në transmetim tjetër, tha plakët biri i Ademit, ndërsa digjera shkojnë të i bë botreja. Njëna shkon të, plak, shkon të, të, të u plak, njëna ash shkon tu, teu tu bóre. Tha, el-hirsu al-el-mal Flak ka përpare Flak ka përpare, hirs Ka thonë dhe tjetra Flak dëshir për me jetu gat Për me jetu gat Kjo ka si më brej, qërtimi që ka e ka po për jansam Pleçve Dhe gjithashtu dhe zër, pengamberi sallallahu aleyhi sallem E ka pas tradit Që Ti mëson pleç Dhe ti kërcnon me një farforme Dhe ti kritikon Që mës ta Banë ashka sotakon Ka transmetuar Imam Muslimi nga Abi Hurajra radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "Thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim." Ka thënë pejgamberi s.a.s. ditën e qiyametit tre veta zoti s'u fol. Heç s'u fol. As nuk i pastron, as nuk i gjithë ric. Edhe ato kanë pas shumë në dënimin e Zotit. Zoti na rupi dënimin e Zotit. E ku shë jam të dhe zërë? I pare, ka thamë për nga mberi së sellëm. Shejkhun zënin plak zinaqar. Plak zinaqar. Ka në thënë djetarë, pëse ka thënë që tina, për nësëm, Allah, asë si folë, asë se këshirë, asë se pasronë. Se i ri ju, ju që da i zë bën zina, dhe ati i logaritët në dëshkima, a e në dëshkoj për nësëm, tri unë. Ama plak Plak Mante Zinoja. Plak ti shpëshovën tash ti shpë, ti shpë shkojnë na por hotele, po po jesin. E kanë bë hotelin Subhanallahu Eladhim. Vdeç plak i 67 vjeçar. Apo çfarë oak ti ka ditë Zinoja? Çellozën kuçi cinco so. Çe kuçi. Morja e Zotit xhello. Frek e bash në emision plak, plak gruje. Plak, tu tu e kësht përdor, tu e kësht përdor. Për pare punën e moralit Marja Zotë i Gjellë Gjellë Ava, na e na botë lirë Na e na shteti lirë Shteti lirë po të ka shti më burk të egos Më burk të epsheve Sën sin janë të frime epshe Ava, tha për nga mesam Allah që ti njerit asë si folë asë, asë se këshirë, asë se pastronë Plak zinaqar Allah i rujt intimitetet tona Dhe familjetet tona Edhe i dyti, ka tha për nga mele O melikun këdhavë dhe një mbret rënacak edhe mbret në dhe rënc ka të thonë djetar pse e ka kritiku që tu plak, e, mbretin rënacak dhe ka thonë së këshirë Allah se mbreti s'ka nevoj me rënjë pëse për rënjë ti je i pari njërzit rënjë për tutës ti pëse i të rënjë ama e ka të bjatë e diku që ka të bjatë edhe post ka dhe rënjë po, ti për rënjë ti për rënjë këtë i po një të për A i e ka për qëllim Pa të në shkrujt a i zbaat kërgjoh A i dhe të hajt e në shtat A me e ka për qëllim Se unë kanë një mdhejt e kanë për qëllim O ti mos reja në vësët Ti pa më në shkrujt u nësë Së kam shka baj A dhej kur ki post Pse rrej Së ki në voj marrej Dhe i treti Ka thamë pengamberi së sellim Allah i asë se këshir Asë se pastran Edhe a i ka në dë shkim të ma Qili e shkrujt i cili ka e vlatë që i rrën edhe në menë madhë edhe fukara edhe menë madhë djetarë ka në dhonë, tut të tërët që to janë të bo gjunae edhe tut të tërët pëtë tjerëve moshave janë gjuna qarë por shemull, i rriju zina qarë mbreti ajqka son mbreti dhe nështë rënë cak edhe ajqka është i pasur edhe menë jë madhë pse këto si ka shti që të në që këtë adit ka thonë djetarë, se i rriju Për shumë, beqari, Allah e ja ka ullë dëshkimin në fejtë. Apo? A ar rast e ardhë një raste për nga më berësën që e tregumë. Që ka da është taj njëni me një qënë de dele me e pasru gjelin e vetë. I ka, ka thamë samë jo, jo. Gjeljot, a i martu? Jo. Një qënë shkopi ka me hangërë. E pse asaj grujës të martu me e gurëzoj? O ti e martu me bejë? Këso i martu. Këso i martu. Andaj, a i cili ban zina edhe i ri, jo qësa qis, jo Ama me një farëforme e ka mujt e epshi Shka e mujt i plakin e vlo Shka e mujt i plakin E dyta, rëna caki Mbret Mbret e zbën me rrej Edhe tjetra Njën i ka pare Edha me në mad Në regullt e ka pare Edhe tash normal E isha i ka Mercedes në 100.000 euro I ka i e pak Me ba fëtullok Me gjysaj 1000 logarit për atë fëtullok A njënve dit dinarës i ka në gjep Dit dinarës i ka në gjep Foljë si milioner më ka në Po nuk vana valla kështu. Çka i thua kalluti? Edhe kur ti jepish ndihmë, jo edhe çka ngel di, mos marr ndihmë. Mi pas as fukarot, i thua çem po ta jap do harx. Jo tho vetë parë. S'ka mundësi ti edhe fukaroje, edhe po më kallosh ka me dhana, u s'ka mundësi kështu. Ti m'avas as çka ta japin. Do e shohni sot. Marr Allah, voj, i jap ti vaj, Zejtin. Jo tho do në zguk. Zgukta. Nuk do unë me mban oriz e e e pason. Ti baron parë mua. E kjo dhe se ka thamë e samë, edhe fukara, edhe menë madhë, se këshirë Allah, Allah në mështë më të mësofë më bohë asë një arpë i atyre. Gjithashtë të dhe zërë, pengamberi, se selim, edhe me këte e përbëndojna, ka thamë pengamberi, alai shëratë, shëram, <coughs> kërë është për shkulljen e kimeve, qimeve të mjekrës, edhe të flogëve të zbardhura, apo plakit i dalin, qimet e e bardha, e se e ka, ka pjekë, E ka pjetë tjeta Ka dhëm për nga mbeda <coughs> Inne hunurul muslim Ajo është drita muslimalit Mëse hek A mëse shkull Lejot me njëros Me kanë Me njëra Parvesh me të zezës Nga se për nësëm ka dhëm Jehudit e dhe kryshter Nuk i njërosin mjekat e të tëra Njëros në ju A më jo me të zezë Vë gjën një bussevat Largo njëni Të zezës Mirë po me shkull nuk ban A po Vësë asot nj i gabon vitet plako pa çfond intervenojat në operacioni dukna si në 20 vjeçar pa Allah të ka vop plako do ardhi plak çapo çapo çapo intervenon çhemunon mos e jaliri i dodati për vetë të bënën mua çomet bova ti plak i brejtoi çka tha alejhis salam inahu nur nur por Allah ta thon nur ki shkon në shkollën nurin andaj tha alejhis salam jo mos e shkollni tha mësë, se vetë na ban mi shkollë po jo mos i shkollni sepse kjo është drita e muslimane kjo ka si vezë sella e, si e, e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem me flesh ta kanë marrë edhe fëmit po se në një rasi tjetër do të lasim se si është i pejgamberit me مع المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على تبارك وتعالى ان شاء الله جل وعلا تا غدن ادوقاتن توند مصلى الله جل وعلا تي هابي حكن سي سبينيز لرسول الله تبارك وتعالى عزوتي انجل جل رمضان تاك <تصفيق> تبو قبول وكيمي غبو الله تنفال كيا كيمي تشلو كاجن بر الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين